Разумният музикален живот. Беседа държана от учителя пред общия околотен клас на 5 май 1937 година. Отче наш. Песента мога да кажа. Ще прочита само няколко стиха от втора глава от Евангелието на Лука. От началото до 15 стих Ще ви говоря за живота Един живот, който аз го наричам разумен, музикален живот Когато Бог създаде човека, човек трябваше да влезе в пътя на човечеството Тогава казва писанието, че създаде Бог небето и земята И земята беше неустроена. И човекът, който е създаден, и той е неустроен. Сега се е строи човек. Сега е строене на човек. Иде една нова фаза в живота, при която крачка напред не можете да вземете безразумното сърце на човек. Разумното или мислещо същество на човека е мислищото музикално сърце на човека. Сега аз няма да говоря за музиката като изкуство, понеже във външната страна на музиката, като проява на живота, вие не можете да схванете великото в живота без музиката. Именно тя е турена там във вашия говор. Там са турени тия струни. Вие, ако искате да развивате един живот, като дойде говора, тогава. Всеки един говор започва с музика, но си не искат да живеят без музика. За пример, ако ти не знаеш да говориш и ако в говора ти няма музика, ти не можеш да се облагородиш. Сега някой казва Аз мисля, че имам любов, любов към музиката. Но че имаш любов към музиката, това не е мисъл. Искаш да бъдеш учен човек, това не е мисъл. Искаш да бъдеш силен човек, това не е мисъл. Искаш да бъдеш богат човек, и това не е мисъл. Искаш да бъдеш свят човек, това не е мисъл. Това са резултати. Святият живот богатия живот, ученият живот, това са резултати. Вие не знаете какво нещо е богатството. Вие знаете само външната страна. Ще имате хубава къща, ще бъдете хубаво облечен, но то е само резултат. На какво се дължи богатството, вие не знаете? Или на какво се дължи сиромашията и това не знаете? На какво се дължи учеността? Така съм. Онези, които са проповядвали, проповядвали са много пъти този път, казват Повярвай и ще бъдеш спасен. Спасението е едно нещо, разумното сърце е друго нещо. Ти можеш да бъдеш спасен, то е друг въпрос. Но да служиш на Бога, сърцето ти да е разумно, трябва да мислиш. Не може е да служи човек на Бога, ако той не мисли. Не може да мисли, ако не е музикален. Не е музикален като изкуство. В музиката като изкуство има цели теории за происхода на гамите. Даже самите музиканти не ги знаят. Те владеят тия гами, но те не знаят как се образуват. Попитайте един музикант какво означава мажорната гама. Ще каже – основата от където започва музиката. Да кажем – до мажор или ми мажор. Но тази музика още не е живота. Музикантите вече са употребили музиката като едно средство само за преживяване. И слабата страна на религията е там, че религията се употребява като начин за преживяване. Да може човек без да му говорим да има доверие в хората, то е хубаво. То е така. Но това не е религиозния живот. Ти да знаеш да свириш на хората, то още не е музика. Ще пееш и ще свириш на себе си. Аз бих ви препоръчал не да кряскате отвън, но ще пеете с затворена уста и ще слушате гласа си. Отвърт ли ще слушаш. Ще туриш гласа си долу. Ти казваш, Господи, Боже мой! Тори го музикално. Какво значи, Господи? Този, който слязал долу, той е основата на всичко. Значи, ще мислиш. Бог е една основа, на която трябва да се съградиш живота. Ако ти не можеш да схванеш Господа като основа, ти нямаш основа, пък искаш да постигнеш нещо. Как ще го постигнеш? Ако има музика вътре в живота, ти имаш основа, можеш да градиш. Нямаш ли музика ти, нямаш основа и не можеш да градиш. Единственото нещо в живота и в музиката и в говора има една подигрявка. И да ги изкърби. В музиката ти не можеш много да се смееш и да скърбиш. В музиката ти щом се смееш, пееш и се смееш, не си музикант. В музиката ти не можеш да се смееш, помнете го. Истинският музикант той не е начумерен. Щом се начумери, той не е музикант. Ако е сериозен и загрижен, много не е музикант. Ако много се кикоти че е много радостен, не е музикант. Музикантът мисли, него е страх. Той няма никакъв страх. Той иска да даде ход на божественото. Може да има нещо. Той е свързан с една идея, но той иска и божественото да излезе навън. Радва се, вътре има една радост, но не отвън. Музикантът винаги всичките музиканти, те, понеже са сериозни и гледам в музиката, липсва нещо съществено на капелмайстора диригентът, същественото в тях. Липсва. Ти се разгневиш, ти вече мислиш. Ти ще оставиш всеки един да пее свободно. Па той и капелмасторът и той да е свободен. Онези, които пеят и онези, които дирижират, всички трябва да мислят. Капелмайсторът, като погледне онзи, който пее, да знаят какво иска от него. Той трябва да бъде капел-майстор. Искам вие да бъдете капел-майстори. Отвън никой не може да ви научи да пеете. Отвън само може да ви дадат условия. Вие казвате. Аз пет пари не давам заради него. Пет пари не давате, защото не мислите. Честолюбивият човек не мисли, гордият човек не мисли. Алчният човек не мисли, той се съмнява. Честолюбив си, защото не мислиш, груб си, защото не мислиш, алчен си, защото не мислиш. Съмняваш се защото не мислиш. Обезнадеждава се, защото не мислиш. Не ти вървят работите, защото не мислиш. Всичките нещастия в света проистичат от това, че човек не мисли. А той не мисли, защото не е музикален. Господ му дал толкова с богатства, той седне да мисли, обичат ли го хората или не го обичат. Гледайте му ума. Иска да знае дали хубавите дрехи, които носи, хората ги харесват или не ги харесват. Адам, който беше в рая, имаше една дреха, която не я оценяваше и като го съблякоха изгуби тази дреха. Защото той като скреши, той изгуби музиката, а като изгуби музиката, той видя, че е оголял. Като изгуби музиката, скри се под храста, дойде страхът. Адам престана вече да мисли. Яви се за пръв път страха. Казва изгуби онова хубавото в мене. Изчезна. Пък и ева, другарката и тя се скри. Хората казват, че Адам започнал да мисли. Той съзнал само своята загуба. Сега вие седите в света и не мислите, че сте изгубили нещо. Сега вие седите и мислите, дали ще се спасите. То не е мисъл. То е страх. Мислиш как ще прекараш живота си на земята, откъде ще вземеш да ядеш и да пиеш. Това не е мисъл. Той го имат и животните. И всяко животно като дойде, погледне... Не мисли, а ми чувства, че има нужда. Пък и ти не знаеш какво да правиш. Вчера наблюдавам котката. Дава ми едно парче сирене и тя не го яде. Казвам. Може сиренето да не е хубаво. Тя го натисна с кръка си, като че иска да каже не е за мене. Посочих и да вземе сиренето, тя го хвана с двата крака, казва Не го давам. Как искаш да го вземеш? Той е една политика на чувствата. Да ви казвам. Вие сте устаряли по единствената причина, че не пеете и не можете да се подмладите без музиката. Помнете го това. Но тази музика, която имате, вие сте мълчаливи, не пеете. Как ще изпеете, Господи Боже мой? Аз не искам като пеете да мислите за пари. Един артист не е музикант. Той е надничар на музиката. Един капел майстор според мене не е музикант. Разбира нещо от музика. Ако той беше музикант, той ще бъде образец във всичко. Той обича чашката, пие, хука, псува. Няма музика в него. Аз ви говоря сега за една музика, която изключва всичките недъзи. Щом музикантът има недък, тази музика, за която говоря, няма я. И вие още не сте музикални. На вас ви казвам, че не сте музикални. Имате е основа за музиката. Музиката не е чувство, тя е една способност, вложена от Бога. Дарба е това. Чрез музиката всички сили, които човешката душа има, трябва да минат да се уравновесят. Само в тази област на музикалния свят... Ангелите идат отгоре и те идат с песни, за да се трансформира божествената енергия. И до сега тази песен, която те са пяли, разлюлява целия свят и всичко се поправя. Така да Вие искате да ви спаси Христос, че когато отидоха в Гециманската градина, пяка един псалом там – той с учениците си. Вие сега не можете да спазвате онова, което сте придобили, понеже не обръщате внимание на музиката. Ти седнеш най-първо. В музиката има една основа. Ото показва условията, които Бог ти е дал. Той е гласът. Ато показва онова бреме, уния задължения, които ти са дадени в живота, по кой начин ти трябва да ги разрешиш? Ако вземете в египтяните тази линия на буквата А, тя е линията на вечността. Едно движение отгоре надолу. Това е законът на имболюцията А. Така написано, това е законът на имболюцията. Това е А, но и евреите имат тая буква. Това е техният алев. Ние имаме като гласна, а от тях е съгласна. Евреите ходиха в Египет. Моисей ги учи в Египет. Те не можаха да научат музиката. И те не я туриха като основа. Те я имаха само като украшение, само да си изпее една песен на Господа, като че той се нуждае от това той се нуждае от това. Ние ще пеем една песен, да ни чуе Господ. Ти ще пееш с разумното си сърце. Ти ще пееш с ума си и ще пееш с душата си и духът ти ще пее. Нями кажете сега, де е в човек? Душата пее супра. Духът пее бас. Умът пее тенор. А сърцето пее алт. Той е живота сега. Следователно, трябва да имаме един квартет. Духът взема баса дълбоко. Учителят пее ниско като басист. Господи Боже мой! После пее същото като един тенор. Това е вече умът. Казвам, какво пее Духа? Господи Боже мой! Душата само приглася, подкрепя душата. Вие седите и казвате. Не знае какво да пея, не съм вдъхновен, трябва да дойде духът. Духът иде, ти чакаш отгоре да ти кресне. Отдолу, което иде, той е духът. Отгорето и тънкото ще дойде. И ти ще казваш, духът дойде и обърна работите с главата надолу. То не е така. Така пее душата, не пее духът. Къде ще пее духът? После в музиката неразбиране има. Сега не мислете, че аз критикувам работите. Казвам. Неразбиране има. Посветените са пяли по един начин, понеже музиката е излязла от светилището, от посветените и адептите на човечеството. И като влязла в обществото, тя станала като една обикновенна жена. Този целуне, онзият целуне и тя вече изгубила унази чистота и красота, изкубила много музиката. Да кажем, че имате две четвърти так. Какво е две четвърти так? Или имате четири четвърти? То е час от времето. Сега в музиката трябва да знаеш на всяка една част каква час от времето да предадеш. За пример пеете «Боже мой, колко време ще продължиш?» Не може да пееш изведнъж, бързо «Господи Боже мой». Ти не можеш да пееш бързо. Има места, дето трябва да пееш бързо. Сега в музиката вие искате да пеете бързо. Бързото пеене от после ще дойде. Ти най-първо ще дадеш основа на разумното вътре в себе си. Ще се спреш. И в синца с затворени уста да пеете. Вземете основния тон ТО. Кой е най-низкият тон, който можете да вземете? От който по-долу не може? Навън започва да гърми. Този гърмеж показва каква е енергия се събужда. Това е духът. Тази енергия, като дойде в душата, вземете сега най ниското Господи Боже мой, няма да ви дам тона. Всеки да вземе тон, който може. Най-низкото, което можете да пеете. Всички пеем. Има повече хармония. В пеенето има една страна. Понеже има някои вещества, има някои мисли, които са корави, на тях мелодично трябва да пеем. Пък има някои желания в човека, които са много меки. На тях хармонично ще пеем. Хармонията организира, засушава тя. Мелодията увлажнява. Някой път да каже, може да има в тебе едно състояние, което се дължи на сукота. Следователно ще пееш мелодия. Когато от тебе има много влага, много чувства, ще внесеш хармонията. Хармонията е, която изсушава и дава възможност на нещата да растат. В Тебе, във вашия ум, във вашето сърце не може да се съгражда, ако нямаш хармония. Може да има условия. Мелодията е условие, влагата да дойде. Но хармонията вече е един разумен акт на Божественото вътре в тебе, което ще накара да растат в вас мислите и желанията, да растат и да започнете да разбирате защо сте дошли на земята. Вие защо сте дошли? Мъчно можете да се оправите. Аз може да ви дам един изпит. Но много мъчно е да каже човек, защо е дошъл? Пък аз разглеждам този въпрос, защо си дошъл? Дошъл съм за нещо сега. Програма има, защо съм дошъл? Не е мъчна работа да намеря. Може да го намеря. Мъчнотията в нас седи в следното че в музиката има една страна, дето всичко е възможно. Аз мога да ви говоря за неща, които може да не бъдат, но за в бъдеще ще бъдат. Сега аз и да мога, не искам да ги направя. Мога да ги направя, но не му е времето. И двете неща са верни. Но повярно е, че времето не му е дошло. Или пък, че не може да се направи. Казвам. Вас ви трябва светлина. Аз обяснявам работите приблизително със следното. Вие влизате в един салон. Представете си, че в този салон има наредени други ученици и всички са в тъмно. Вие влизате, блъскате се на едно място, на друго има блъскане. Навсякъде се блъскате. Защо се блъскате? Понеже светлина няма. Вие като влезете в училището още от вратата, трябва да вземете да пеете. Кой от вас е влизал с пеене? Колко души има, които като влязат да пеят? Има може би някой да е пял. Вярвам, тъй спонтанно колко души са влезли и като влизат да пеят да пеят Господи Боже мой. Учителят пее ниско. Казвате, той още не е право. Ако е запеене пеене, така не се пее. Аз ще пея Господи Боже мой. Ако аз правилно пея, аз до някъде съм опитал. Отивам някъде, някой седи и работи нещо. Работата му не върви. Аз съм забелязал. Някоя работа, като не ми върви, спра се. И на тази работа попея веднъж, два пъти, три пъти, четири пъти. Мине една, две минути, попея си. Тук погледнеш една светлина пома дойде, Погледнеш, целият предмет стане ясен. Лесно става работата. Та, казвам аз. Може да взема двама души от вас и да им дам два конеца. Ще свържем една свещ и свещта ще подкрепим. И ще ви кажа. Като се приближим при горящата свещ, като свети тази свещ, Дойде синия цвят. Та като пея от единия край до другия може да произведа в света всичките цветове на дагата? Как ще си го обясните? Тои с човека става. Всяка една мисъл, която се появява в нюанси, тя има свой цвят. Ако на твоите мисли и твоите чувства не туриш съответна краска, Цветовете са краска, една храна са те на душата, светлината е храна за душата и топлината е храна за душата. Всичките възвишени работи това са храна с която трябва да се храни човешката душа, за да може тя да живее и да успява в живот. Ако мислите е с обикновенна храна да храните хората, то е изгубена работа. Казва, дай ми да ям. Трябва да се научи със светлината да се храниш. С цвят може ли да се храниш? Храна са те. Кръвта на човека не е боядисана, но храна има. Във всичките неща има желание да ядат. Вие се храните. Музикално ще се храните, със всеки един тон, със всеки един музикален тон, той може да направим за в бъдеще. Той поне можем да го направим. За сега той е невъзможно. Но за в бъдеще той можем да го докажем. Но той, което е невъзможно, някой път ще повикаме някой от вас, на който му е мъчно. Няма да казваме защо му е мъчно, но ще му посвирим. И ще видим дали със свиренето ще се смени състоянието. Казвам. Музиката е един правилен начин за саморазвиване, за самоусъвършенстване на човешката душа. Когато Господ дойде в човека и започне да работи, явява се у него веселост. И започва да пее. Ако ти не пееш, ти не си на правата посока. Новият живот започва с правилното разбиране. Твоята мисъл е хармонична и твоите постъпки са хармонични. Ти слушаш себе си, твоите мисли, твоите чувства и твоите постъпки, които са хармонични. Всеки кой как дойде не може да те раздрасни. Един човек, който пее, никой не може да го раздразни Ти като пееш, никой не може да те раздразни, понеже кой как дойде ще се измени. Казано е. Всички няма да умрем, но всички ще се изменим. Он си, който дойде да те дразни, той като дойде ще забрави тази работа. Ще ви приведа един пример. Едина паш чул, че една певица е много богата и обича да пее. Той дошъл с намерение да я убере. Като отива там, тя почва да пее и той слушал, слушал, слушал и забравил за какво е дошъл и той казва Ще си за наята. Той като отиде там, забравя за какво е дошъл, отваря си сърцето и не убира ами извадил от джоба си нещо и оставил на певицата. Казва. Аз ще изгубя за си. Лошо е, че не можах да я убера и освен, че не я обра, ами давам нещо. Като ви чуе дяволът да пеете, той ще изгуби изкуството. Музика аз наричам следното. Музикалното сърце на човека това е музика. Займете се всяка сутрин, като станете, още в леглото, като сте си попейте «Господи Боже мой!». Учителят пее тия думи. После ще пеете така. Ето, Господи, пред Тебе аз заставам и съм готов да изпълня Твоята воля. Ама, тъй пее ли се? и се пее и като го кажеш, ще го направиш. Сега аз го изпях като един артист. Като искате да го изпея, аз и другоя, ще го изпея. Учителят пе Господи Боже мой, ето аз днес съм готов да изпълня Твоята воля. Прати ме, Господи, дето искаш. Ако има хора отвън, ще си дам такъв вид, като че духът говори. Някой път ви искате силно пеене. Силното пеене е пеене на духа, Високите томове са на душата. Ще пее духът, ще пее душата, после ще пее умът и сърцето ще пее. Като запее духът и душата, ще дойде умът и сърцето и те ще вземат участие. Ако ние започнем да пеем с духа си, с душата си, с ума си и с сърцето си, веднага всичко ще се измени тук на искреба. Сега, ако ще пеете една песен, не искам да ви плаша, да ви науча да убирате хората. Не искам да туря музиката да обира хората. Защо да се тури в ума? Сега не искам да схващате. Не може музиката да е само едно условие. Музиката е едно спомагателно средство. Аз казвам. Не сравнявайте. Не искам да обесценявате музиката. Мъчно изкуство е. Много е трудно това е изкуство. Мислете, един пианист, който свири, колко време е свирил? Той за да свири трябва да учи 10-15 години. Свирил е. Много труд. Аз ви похвалявам посилието. Ако 20 години бяхте пяли, много работи щяхте да знаете. Вие очаквате, като отидете в небето, да станете певци. Вярвам, но работа трябва. На небето, ако отидете в невидимия свят, ще ви върна да учите музиката тук, че е тогава ще започнете с небесната музика. Тукашната музика е предисловие на небесната музика. Не мислете, че тази музика на Земята е ненужна, тя е предисловие. Учителят дърпа струните на цигулката. Това е детска музика. Тя ще произведе активност във вас, но трябва мекота. Учителят свири нежно. После свири и пее Господи Боже мой! Ако вземете в сегашната музика един тон, ако вземете фа, по-плътно, по-мощно е казваше ми една сестра, че като пее фато, не може да го вземе. Тези, които са материалисти, много лесно вземат фато. Тези, които мислят хубаво, вземат мито. Тези, които имат желание да се избавят от лошите условия, искат да вземат вярно до. Тези, които искат да вземат правилна посока в живота, вземат Аре, вярно. Тези, кои, които искат да завършат нещо хубаво, да направят къща, да посъдят някаква градина, Сол вземат вярно. Тези, които искат живота им да бъде морален, завършен, Лав вземат вярно. Тези, които искат на Бога да служат, Си, Него вземат вярно. Според мен е, за да се роди един гениален човек в света, трябва всяка сутрин унази бременна жена да извирят най-хубавите парчета. На този гений, чрез музиката ще внесем всичките дарби, ще дадем всичките дарби и условия да се развива. Най-малко поведнъж да се свири по едно хубаво парче, че тя да започне да мисли. Музиката кара човека да мисли. Чувствата разварят вече. Чистолюбието то е чувстване. Ако си користолюбив, то е чувстване. Ще дойдеш до чистата мисъл да мислиш безкорисно. Ти като дойдеш да мислиш, ще се разтовариш от всичкия товар, ти с чувствата си си една Камила, една натоварена Камила, един натоварен кон. Ти смисълта си си кон, който е на два крака и е свободен, може да ходи и без товар. Щом имате някаква тъга? Вие сте натоварени. Щом имате някакви чувства? Вие сте натоварени. Единственото нещо, което може да ви освободи, то е музиката. Аз не съм намерил друг метод. Вие искате да пеете, че хората да ви похваляват. Това не е музика. Аз като мисля право, то е музикално. Щом като пея и не мога да мисля, то е чувстване в мене. Тогава казвам. Природата има две основни гами. Едната гама е на светлината, а другата на топлината. Едната носи твърдата материя, тя е много мощна. Топлината е, която съгражда отвътре. Приблизително е гамата на светлината. Учителят свири. Как ще го изпеете в себе си? Можете да вземете само ниските тонове. Ми, фа, сол. Вземете тогава сол. Имате фа, сол, ла, фа. Защото във фато вие искате да въплатите. Вие не можете да въплатите една идея без фа. Фато дава материал. Фато носи и боите на художника. Плату, това е работата, която ще свършите и цената, която ще дадете. Казвате. Как иде разрешението на следващите тонове, които идат? Това са пътища. Ти ще пееш. Учителят свири и пее с затворена уста. За себе си ще пееш. Имаш някакво мечнотия. Няма да ходиш да се оплакваш на хората. Ще пееш вътре. Ще свириш и ще смениш твоето състояние. Ще попееш на Господа. Той като те чуе, той е сам музика. Той ще започне да те насърчава, ще те поправя. Той е капел майстор. Тогава ти се насърчаваш и казваш. Аз вече съм бил певец. Започваш да се въодушевляваш. Не казвай никому, че не пее добре. Искаш да коригираш някого? Ти започваш да пееш и накарай го да те слуша. Аз слушах един артист и той свири. Изкуство е. Той не е преподавал музика, аз похвалявам този човек. Вие не можете да правите сравнение. В артистично отношение не може да се сравнявате. Онзи, който свирил, той има завършена картина. Той прави картина, пак аз измътвам яйцата. Неговата картина може да струва хиляди, може да я продаде много скъпо, но излюбването на едно яйце е по-ценно. То е по-ефтино, но в края на краищата аз печеля. Той не може да свари картината си, а аз мога да сваря кокошката. Той в началото е силен, а съм слаб. Той в началото, а аз края съм силен. В началото съм слаб, но в края съм силен. Картината в началото е силна, края е слаба. По този начин като разберете музиката, в начало сте слаби. Не ме харесвате, че гласът не е хубав. Всички пеете много хубаво. Но понеже умът ви е отвлечен отвън, вие искате да се харесате на другите. Чакате да се харесате. Като запеете, те ще ви харесат вас. Но вас не трябва да ви харесва света. Този, който иска да се хареса на света, трябва да е силен, Понеже щом се харесате, всеки ще иска да се приближи, да се докосне. Знаете ли какво значи да се приближи? Виждал съм някое голямо дърво. Мине някой биво, потърка се. Този се потърка, онзи се потърка, гледаш, кората охлузена. Много като се търкат хората и ти си охлузен. Много музиканти са изгубили своите дарби така. Не искайте да ви обръщат внимание на вас. Казва. Аз искам да пея. Някой път аз свиря сам. Седя горе и си свиря. Учителят свири. той е каране сега. Какво искаш да кажеш? Учителят свири рязко. Карането е и. Съзнавам погрешката, само, че съм се карал. Учителят свири нежно и пее после. Това значи съзнавам своята погрешка, която аз направих и вече втори път няма да я направя. Ето аз съзнавам. Той го свиря просто. Никакви кварти. Ако да, да мисля за терците, според мене, секундата в музиката това е момъкът. Той гледа момата. Той отпред, тя отзад. Терцата, те е станали фамилия. Майката, бащата и детето се записва. Квартата, бащата се разправя с сина. Квартата, той със слугите се разправя нещо, че работите не вървят добре. Това е секста. Септима – управят се работите. Най-после октавата казва Слава Богу, излезе благополучно! Учителят свири и пее Господи Боже мой! Това е един начин. Как вие бихте го изпяли сега? Вие по друг начин ще го изпеете. Вие ще турите от толкова сдълбоко, че по-долу не можете да слезете до дъното. Като пеете за Господа, ще го турите толкова сдолу, че никой да не може да слезе повече. За душата ще пеете толкова високо, че никой да не може да иде там. Това са две крайности. Душата взема най-високите тонове. Духът взема най-низките тонове. Като се съединят в духовния свят, тогава минават в душата. Духът може да пее собран отлично. Душата не иска да пее бас, понеже не е толкова силна. Там се изисква голяма сила, тя пести енергия. Та душата, като дойде и до алта, тя слиза до тенора. И тогава казвам, душата до тенора може да слезе. Някой път тя слиза до духа, но тогава вече е мъжка гана. Мъжката гана вече минава в една област, която не е музикална. Сега Мълчаливо вие вземете сол, до, ми, горно ми, до, мула. Изпейте «Господи Боже мой!» Всички пеем три пъти. Когато майката се моли, казва «Господи, помогни на моето детенце!» Майката много хубава терца взема. Тя като се моли за себе си, тогава взема терци и казва: Помогни на моето детенце. Та в пеенето ще торите мисъл, без правила. Никакви правила, не че в музиката няма правила, но ако с правила пеете, нищо няма да научите. Без правила ще пеете. Учителят пее: Господи, Боже мой! Пее го в различни вариации. Като пеете, ще мислите. Ще кажете Ние не сме слушали тия работи. Че сте слушали по-хубави работи, но такива като сегашните не сте слушали. Че сте слушали по-хубави работи не го отричам, но такива неща като сегашните не сте слушали. Ако дойде един артист, той ще каже: Аз съм пиал от Бетховен. Че аз, ако свиря веднъж, може да го извиря. Втори път не може да го извиря. Ако свиря Бетховен, ще туря толкова скачулки, че ще се чудят. А знае откъде го е всел. Той описва борбата на човешкия дух в своите симфони. Той е пропуснал много неща, които не ги е турил. Те мислят, че е направил много хубаво. Но да мислим, че няма какво да се тури още, понеже сега и ние искаме, светът ще работи. Сега в музиката няма какво да се борим с светлите работи. В музиката има хиляди работи, които могат да се пеят. Може да пее за цветенцата, може да пее за изворите, може да пее за въздуха, може да пее за мушиците, за някое бедно дете. За много работи може да пее човек. За човешката душа може да се пее, за човешкия дух може да се пее за човешкото сърце. Че е моето сърце, което минава през бури, тия бури ще млъкна. Борите на сърцето, като повикам Господа на помощ, като запея, веднага ще отихна тия бори. По този начин ще подложите за вашето саморазвитие. Като станете сутрин, няма да турите за една седмица, ами като станете веднага за 10 минути, направете опита. Още като се събудите, изпейте каквото ви дойде на ум. Не е някоя пашка песен, но като ти дойде нещо, създай го в себе си. Ако ти дойде нещо, което си слушал, не повтаряй нещата, но изпей нещо за Господа или за слънцето. Криволяво го изпей. Няма да те държат отговорен, че не си пял хубаво. Като станеш, няма да мислиш какво ще пееш и какво ще ядеш. Не мисли за яденето. Като дойдеш до яденето, трябва да му пееш. Няма какво да четеш молитви. Няма любов като Божията любов или само Божията любов е любов. Ще седнем и ще пеем. Колко е хубаво това ядене! Учителят пее. Колко е хубаво това ядене, което днес ни дават. Колко е хубаво това ядене, което днес ни дават, дават ни го с радост. Ние ще го приемем и добре ще го посрещнем. Ако да слушат, но ще пеете инкогнито да не знаят другите. Ще заседнете цялото семейство. Жената и децата седят и пеят. Навън почне жената. Децата всички започват да пеят на той ядене, което Господ е дал. Ями кажете, ще има ли вкъщи такива неприятни чувства? Два души се скарали по музиката. Учителят пее. Ела, братко, днес да се примирим да служим двамата на Господа. Ела, братко, днес да се примирим и двамата да служим на Господа, на Господа. И те веднага ще се примирят. Ама аз ви прощавам. Оставете тия прошки. Не мислете, че ще се оправдаете с тях. Че криво сте разбрали това и онова, криво си разбрал, понеже не мислиш. Щом започнеш да мислиш с разумното си сърце, ти вече право мислиш. И сърцето трябва да мисли. Така звам. В музиката ще приложите, не ви го налагам, но като станете, каквото знаете, ще попеете, да видим в 10 дена какво ще добиете. Не, е, че светии ще станете, но най-малко половината от сегашния ви товар ще слезе от гърба ви. Невидимия свят ще каже. положили ли са вече нашата система на пеене, нашата школа? То е вече система на пеене. Да може да учите. И върху музиката, която можете да прочетете, то е все хубаво. Учете. По един нов начин вие ще бъдете свободни от всички правила. Правила ще дойдат по-кубави правила ще дойда. Нека сега се оформива във вас желанието. Тогава имате О, основа. И показва разрешението. А показва товар. Имате А, О, И. И винаги дава разрешение. О е основа, АА – разтоварване. В музиката тия слогове разрешават мъчнотиите. Основата можеш да намериш чрезо. Чрез а ще знаеш колко да се разтовариш. А и е целта. ИТО определя нещата. ИТО значи прогрес. И ту показва всичките унези киселини, с които се подквасяват хората, или онова в музиката, което дава тласък към възвишеното благородното. То започва с звука И. Сега няма да мислите как да го разберем. Не искам да го разберете. Аз искам да мислите музикално, да се освободите от страха. Не се сравнявайте, да кажете. Чакай, и аз ще му покажа, че и аз мога да пея. Ти като пееш, не се сравнявай. Признавай, че имаш известни дарби. Ти разви този капитал, който Бог е вложил в теб. Тия посторонните хора са слушатели. Те са свободни да мислят каквото искат. Не им се сърди. Всеки е свободен да мисли за тебе каквото иска, не се сърди. То е музикално. Да кажем, той мисли, че не си добър певец. Учителят пее. Аз зная, че ти не ме познаваш и мислиш, че аз не зная да пея. Но един ден ще видиш аз как добре ще захвана да пея. Добре и тогава ще ме слушаш. Няма да му пея. Един ден и аз на тебе ще се смея и ще те нахукам. Той го знаете да го пеете. В това вече аз отстъпвам. Ще ми извините. Аз това го имитирам. Не мога да го направя. Аз малко изкуствено го правя. Вие някой път като го правите, вие много майсторски музикално го правите. Как не те е срам така да говориш за мен? Сега музикално как ще го изпеете? Как ще изпеете? Сестра, не те ли е срам тъй да ми говориш? Аз ще пея така. Дълго време мислих какво да ти кажа, най-после ти се засмях. Наскоро баща ми нещо донесе и половината от това аз ти го давам. Всички трябва да имате една богата душа да пеете на един човек. Ха, изпейте нещо. Учителят пее Господи Боже мой. То е слизане надолу. В съзнанието ще слизаш до Бога, който е слязал по-долу от всичко. Ти ще слизаш до Него, и той ще ти даде тогава потик. Но законът е верен. Когато дойдеш в големите страдания, в големите мъчноти, в големите скърби като дойдеш, в такива скърби човек се обновява. Бог винаги дава на скърбящите души. Музикално тя слиза и той дава нещо. Той казва... Мисли и пей. Не ги казва друго, но казва Мисли и пей, мисли и пей. Мисли и пей и работи, и работите ти ще се уредят. Нагоре като идеш, ще се уреди работата. Сега мислиш как ще се уреди работата като пееш. Като пееш, ще се уреди работата. Като мислиш, ще се уреди работата. Трябва да работиш. Ръцете, краката, всичкото и като пееш, те знаят как да работят. Ние като не пеем, те не могат да работят. Сега музиката е като едно възпитателно средство. Като пееш, вземаш по един начин. Не го харесваш втори, трети път. Ти се спри на уния тонове, които ти харесваш. Ама не мога да пея. Остави всичко и. Има нещо в човека, което мисли. Като започнеш да пееш, има в човека един човек, който мисли и той веднага ще дойде на помощ. Свири и пей. Трима човеки съставляват един човек. Единият човек е на физическото поле. Той обича работата. Другият е в астралния свят. Той обича чувстването, яденето и пиенето. И третият е в божествения свят. Той мисли. Като започнеш ти да мислиш и да пееш, вече имаш този божествения човек. Той е главата на нещата. Трябва тогава да дойдеш и да въздействаш на човека в астралния свят, на чувствата. Въздейства и върху човека на физическото поле, който обича да работи. Всичките, като се съединят, веднага образуват целият човек. Сега ние сме в преходен свят. Светът представлява този астралния човек. Първо започваме от физическото поле. Тия кора ги докарваме в астралния свят. Децата живеят чист, чувствен живот и вече възрастните като минат от 33 години нагоре, сеги ги ще се яви свежа мисъл. Много малко хора пеят и мислят. Хайде да изпеем още веднъж. Господи, Боже мой! Значи ще слезем до основния тон. У вас основен тон е онзи, от който по-долу не можеш да слезеш. Онзи тон, до който можеш да слезеш, то е основен тон. И музикално да пееш. То е музикален тон и оттам ще започнете, той е камертонът на човек. Всеки един човек си има свой основен тон. Свой камертон. Господи, Боже мой. Добрата молитва. 23-та лекция на общия окултен клас Държана от учителя на 5 май 1937 година, сряда в 5 часа сутринта, София, Изгрев.